Samen met Corrie, maandag en vrydag om 5 Goeiemiddag en hartlike welkom bij Net Radio SA. Mijn naam is Corrie met my program Menslief. Ek is lief voor jou en in my program gesels ons oor positieve veranderings in ons levens en om my en jou en amal om ons levens te bereik en ons na nou gekyk die afgelukbe rik na die probleme wat die mens hees, die krisis in die mens lewe ons gekyk na hoe om jou gesin te motiveer en om jou te motiveer en die kinders te motiveer en tot ons op jy gaan kyk na ADHD vir so 2 vryda en vandag gaan ek kyk na redes vir kinders sy swak akademiese vordering en daar ek net so'n bykie weer raak aan ADHD, wat het lyk vir my of kindertees daar baarvindig met ADHD gediagnoseer word en ek dink by myself is dit so, kan dit waar wees dat die meeste kindertees daar aan ADHD, of althans baie kinders, die is dan met die type toestand gediagnoseer word. Let weet my bykie wat jy daarvan denk, wat weet jy van hierdie ADHD story, en wat denk jy van die retinol wat lief die kinders injaag, is dit die goeie ding, denk jy dit moet, wees ek weet, as ek nou terugdenk, jare terug, was daar groot argumente rondom retinol en kinders wat aan ADHD lei, natuurlijk was dit niet die eerste graad wat die stuids was, maar die is daar, denk ek, die gedeagnoseer die dag te veel van die grade Maar laat dit my wat jou penie daar oomtreend, denk jy, hulle skryf te gauw retinal voor, is retinal goed, of sleg vir kind, of vir jou, en laat weet my wat denk jy daar, en stierf my whatsapp boodskapie, gaan ons webware www, Punt en Netherodie is oop. Zoop. Zetel. Kom klik daar op WhatsApp en stuur my WhatsApp boodskap en vertel my wat is jou siening omtrent ADHD. En die veelheid van kinders word hiers daardie ge-gediagnoseer word en dan van die medikasie ritinal. Laat weet my bietjie wat is jou opinie rondom hierdie hele kwessie. Maar voor ons begin, hier is 'n stukkie musiek en ek speel vir ons Cora Marie met 'n mamma Leonie. Mama Leone, I yeah. can't look Mama Leone, I've yeah. been in the night I've been in the Mama Leone, van jou, wat ek er altyd loont ho. Mama Leone Mama Leonie. Mama Leone Mama Leonie. Mama Leone Mama Leone Mama Leone Mama Leone Jij was soester zelfs in jou donker dag Mama Leone, Mama Leone, Jy was die antwoord op my levensbraak. Mama Leone, ek hoor jou nou nog lach, ek sien jou sta, voor ons huis en the law al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 Maak vandag jou dag, met vandag vervoer, hoe kom nie? Cora Marie met Mama Leonie, en is ingeskakeld by Net Radio SA, en ek kan hier saam met my Corrie, met my program, Menslief, ek is lief jou, en baie wel, welkom Ludwig, ek hoop ek hier lekker saam met ons vandag, En ons kyk na redes vir kinderse swak akademiese vordering op skool. Hierdie is natuurlijk een belangrike stikkie indichting vir enige ouwer wie se kind sikkel met skoolwerk en akademies maar net nie die maas opkom neem. Een van die redes waarom dit so belangrijk is, is dat die kindse toekomst beïnvloed word in termen van studierichtings en beroepkees. Swak akademiese prestasie kan ook ander probleme laat manifesteer soos ouwe kindverhouding, wat onder druk kom, net verhoog ook angst vlak by een kind, dit kan selfs depressie tot gevolg gee met ramspoorige gevolge en in baie gevallen veroorzaak dit, een negatiewe selfbeeld vir die kind as hy swak presteer op die akademiese gebied en dan kan mys dag sê dat dit die kind op fysieke emotionele en sociale gebied affecteer en dat die kindse menswees ook negatief geraak word die Nou kyk ons na wat die redes is dat die kind so lasties nie genoeg saam nie. Nou kyk ons byvoorbeeld na uitgevallen en achter, achterstanden op intelligentie. Dit is belangrik dat wanneer die leerling akademies probleme ondervind en evaluering gedoen moet word, dan gede die een aanduiding van die vlak waarby kind intellectueel funksioneer. Dit doen die kind sy uitvallen, maar ook sy sterkpunte. Die belangrikheid van so evalueringe is om te bepaal wat er soort hulpverleniging en remediering een mense kind nodig het. Die volgende punt is huishoudelike omstandighede. Dit is natuurlijk so dat negatieve huishoudelike omstandighede een rol kan speel in een kindse zwakker, akademiese prestasies En die mens kan kyk, na kinders wat blootgestel word, aan huiselike omstandighede, van spanning, alkool en dwale misbruik, bekleierije, en emotionele verwaarloosing, gebrekkige communicatie, ongezonde disipline, en die mens kan die lijst nog langer maak. Dit kan ook een huis wees, waar alles op die oog af wel lyk, maar Die ouder is nie werkelijk in contact met die kindse behoeftes en probleeme nie Baie keer fokus ouder sta op om financieel gezonde huishouding te hee Maar die vergeet van die emotioneerde sy van die familie, die gesin in die huis En ons ouder moet vir kindse behoeftes en probleme zorg Die ouwe moet sorg vir een rustige en gemoedelike atmosfeer by die huis waar die kind die vry om vir die ouwe te sê wanneer hy probleeme ervaar. Een mens moet in jou, in jou, jou man of jou vrou se probleeme, die kind se probleem maak nie. Dan die volgende punt is verkeerde vriende. Een belangrike rede vir swakker, akademiese prestatie is die verkeerde vriende dit gebeur te die kindse vriende om by verkeerde activiteiten betrek dit is natuurlijk activiteiten wat nie bevoerlik bevoerderlik is vir sy studies nie en verkeerde vriende kan kinders ook negatief tunerskoelwerk maak dit kan ook gebeur dat die kinders betrokken raak by drank en dolle misbruik, rook verkeerde plekke waar hulle wein gaan en het gebeur ook dat die kinder vriende te vroeg ryp gedruk word en die blootseling kry aan dinge wat nie vir sy of haar ouderdom bedoel is neem. Een volgende geldige punt is gebrekkige motivering en ook leieheid, en dit is een belangrike oorzaak van akademiese probleme. Dit is kinders wat oor die vermoe beskik, maar bijvoorbeeld te veel tyd met die tv of spiedekies op die saalfone, met rekenaars of selfs in sport spandeer. Gebrekkig motivering kan komplekse probleme veroorzaak. Een mens moet dit echter onderskui van een kind wat werkelijk probleme ondervind en dag na kind wat ontvluchting en ander activiteiten by vrienden gaan soek. Een ouderse voorbeeld en optredes en aanmoediging speel een ongelooflike belangrike rol in die vorming van een kindse perspektief, ingesteldheid en motivering. So as jy die heel tyd negatief rondom jou kind is, gaan jou kind nie leer hoe om positief in die lewe te raak nie, en om actief, enthousiasties betrokken by dinge te raak, wat goed is vir hom nie. Nog een probleem kan verkeerde stiedemethodes wees. Een kind kan wel oor die verstandelike vermoor beskik, om akademies boe uit te stuig, maar hy mag toch die verkeerde studiemethode volg. Die kind studeer pliksgedraad doen sy beste en wys geen resultate nie. Dit is om 'n koeks te probeer bak en je mislik omdat je nie die, die recept ordentlik volg nie of die verkeerde recept volg. Help jou kind met die rechte studiemethode en leertechnieke, en as jy self nie kan nie, kry iemand om jou kind te help, al moet jy nou die kind na een um, berader toestuur, of as jy kindig wat hierdie type van probleme aanspreek Ook in sykte toestanden en versterings so akademische prestaties tot gevolg gee, sekere sykte toestanden, soos bijvoorbeeld hoogangstvlakke, depressie, en soan, kan kind die kindse akademie baie, baie nadelig beinvloed. Een so aspek is aandag afleibaarheid en hyperactiviteit dis nou die ADHD waarvan ek die laaste 2 weke gepraat het dit beleemmeren kindse focus en concentratie. Een ander probleem kan wees visuele en auditieve gevalle, waar die kind daak nie mooi kan sien nie, of daak nie mooi kan hoor nie. Nou, al die hierdie en probleemareas moet getoets word en dan daaruit kan afgeleid word wat die probleem dan natuurlijk is. So dit is baie belangrik dat een kind as hy nie goed presteer nie vir een evaluering te vat in dat die probleem dan aangesprek kan word en uitgesorteerd te word. Dan kan dyslexie ook een probleem wees Dit is een verstering van een se vermoe om be met begrip te kan lees en om sin te maak uit letters, woorde en sinne. So dit kan ook een probleem dan wees waarna gekyk moet word. En dan krijg kind ook bijvoorbeeld koordination probleme. Een kind met koordination probleme sal of een starige skryf spoed hee, of dit sal natuurlijk probleme hee by toetse en die examen en soean. So die kind mag dat nie sy vraagstel klaar krij nie, en dit kan nie oorzaak wees van sy swak akademiese prestasie. Een mens kan ook natuurlijk by school aanzoek doen, dat die kind ekstra help in die examen kan krij, soos bijvoorbeeld extra skryftijd en soean. Maar evaluering en verslag is nodig, wanneer so aanzoek by die school ingedien word. En dan kan natuurlijk verkeerde vak kies een groot rol speel. Dit is uh, belangrijk dat die kind belangstel in die vakke wat hy, hy kies En mens moet ook in gedagte hou dat die kind die vakke moet neem wat vir hy aangelee is, anders gaan hy swak presteer. Hy moet belangstelling en vermoe hee om dat die beding te kan doen. En soms druk die ouwers vir een of ander rede hulle kind in een sekere richting doong om om een vak te neem en dan kom die kind nie werkelijk daar nie maas op nie, want hy is gedwong om het te doen hy wil het nie doen nie daar wil hy punt bewys aan jou wat hom gedwong het, dat hy dit nie kan doen nie, en dan presteer hy slecht daarin so dit is belangrijk om een evaluering vir vakjes is ook te maak om die kind te help en dan ook een Faktor wat in aanmerking geneem het word Is daak word jou kind geboelie By die skool Die akademie gaan definitief daaronder lei As jou kind by die skool geboelie word So dit is dit, waarom Het so belangrijk is om Teen boelies in die skool Op te tree Skool staat kind, laat om die tensies sit Enige iets om op te tree Teen boelies wat ander ookies By die skool boelie Nou hier is aspekte Waar nie ouwers, sowel as onderwijzers aandig moet geef wanneer kind op school begin sikkel en dand ek ook vir ons nou hier 14 stappen om jou kind met sy leer, leerprobleme te help maar kom ons luister eers wie een stikkie muziek en op die draadtafel het ek vir ons Rihanna Naal met Timba toe Kijk op na die hemel Weg van jouself af De ander kan nie hoor die Dit wat u is, wat geld is, dan kan koop nie in besef. Nou is ek jou net, en jou vir altyd, sal ek by jou staan, want ek, ek sal jou volg na de rumbak. Tim Batu is die plaatse naam natuurlijk. Goed, ek het nou nie te bericht gekry, DJ Elkie gaan vir jy rik nie op die licht wees met sy program, muziek mankie nie, aangezien hy bezig is om te trek, en hy het nog hele paar ander verplichtinge waarna hy moet omsien, so ons gaan vir hom vir paar vry dan nie op die licht heen nie, maar dis nie probleem nie, skalko en daas heerlijke luistermuziek, terwyl daar nie levendig program op die licht is nie. Ons kyk verder na die 14 stappe om jou kind met sy leerprobleeme te help. Kinders met leerprobleeme ervaar frustratie en spanning en die ervaar leself baie keer as een mislikking en dit kan die kind sy self beeld knou vir baie jare voering toe. Hierdie kinders voel dikwels hulpeloos in hulle situasie en die eise wat in die gestel word is oor oorveldigend. Soms raak les of so in een angstvast geval, dat hulle uiteindelik gedragsprobleme kan ontwikkel, en daarom moet ons die kinders help en bystaan Een paar van die gedagtes wat, een mens as ouwer kan doen om een mens een kind te help, is hoes volg, erken dat jou kind 'n leerprobleem het, en wei jou daaran toe om jou kind te help. Doedens maak aantekening van jou kindse gedrag, en sy probleeme, sikkel hou sy met lees of wiskunde, verloor hy concentratie, is sy studie met dode dag verkeerd. Daardens bespreek jou kind sy probleem met sy onderwijsers, communikeer en wees betrokke by die school, want daardie verhouding tussen onderwijsers en ouders belangrijk, vooral wanneer jou kind een leerprobleem het. Veerdens neem jou kind na sylkindige vir een EK toets, is belangrik om aanduiding te kry van jou kind se intellektuele vermoë en dan ook kan dit natuurlik dan richting rigting vir verdere hulpverlening bepaal en ook die kind toekomst sy loopbaan kan dalk ook hieruit 'n rigting kry feitens dat doen doen ander toepaslike evalueringe soos bijvoorbeeld die oog en gehoor toets 'n dinamiese onderzoek kyk na remediërende en didaktische taktiese evaluerings, 'n evaluering vir al die arbeidsstrapiete en 'n spraakterapie mag ook nodig wees, want het kan wees dat die kind ook 'n probleme het met die uitspreek van sekere letters, ek dink byvoorbeeld aan R en G en daardie tipe van ding en 'n arbeidsterapie en 'n spraakterapie mag daar van baie hulp wees as hulle vir jou evaluering kan doen en aan die kindse probleme dan so kan aanspreek. Seestens bespreek die resultate en die aanbevelings van die evalueringes met die kundiges wat daarby betrokken is. Sevende, implementeer remedierende hulpverleniging. Dit kan remedierende extra klasse wees, telemetore of net gewoonweg remediering. Dit kan voorlichting wees, gespecialiseerde onderwijs, alternatieve skole en daak opleiding, daak het jou kind net een bril of bekie medikasie nodig en arbeidstrapie is dan ook hierbij ingesluid. Communikeer met jou kind, try in gesprek met hom of haar, oor sy of haar vreese en bekommernisse, help hom met tydsbestuur, organisering van schoolwerk, die huiswerk, versieker jou kind, dat jy altyd daar is, om hom by te staan, en om te help, dit is baie belangrik, die kind, het op dan nodig, negende, punt is moedig jou kind, en met positieve ondersteuning, bepaal sy sterk punte, en fokus daarop op, prijs om, help om om sy swakhede te verbeter, of daarvoor te kompenseer, as hy iets goed doen, prijs om, dat hy hy weet, Hy doen goed, dit sal om anspoor om beter te doen. Die tiende punt is gebruik technologie om jou kind te help. Daar is vandag meer technologie en programme beskikbaar as een klompie jare gelede. Denk bijvoorbeeld hoe die rekenaar jou kind sal help. Of dag, as hy dag een tablet moet kry. Elfde punt, help jou kind om nie woorde soos ek is stupid of ek is dom te gebruik nie. Help u kind om te begryp dat sy waarde nie en die punte wat hy behal leen nie en dat hy veel meer as net gebonde is aan sy akademiese resultate. Help jou kind om belangstellings en activiteite te ontdek, waar hy goed is en waar hy kan presteer. As hy een bal goed kan skop, help hom, hy kan ook rugby speel, of sokker speel. Jou kind stak goed in swim, of hy stak goed in ander sportsoorte, moedig om aan stier om vir die karate lese, stier om vir stooie lese, dit hang net af, of jy jou kind gaan motiveer, en om hom gaan help om dit recht te kry, dit hoofde punt is, jou kind moet weet, dat hy nie perfect hoef te wees nie, hy mag steeds foute maak, en weet, sy ouders en onwijsers, is daar om hom te onderskraag en te help, wees vir hom dus aanvaard waarom fout te te maak, amelis mense, mense kan bijvoorbeeld sê, sjoe, Dit is verkeerd, maar kom ons skryf die woord net gauwee oor. Daardie de in die punt behandel jou kind as een individie, help jou kind om te begryp, dat hy binnen sy vermoe en sy werk moet doen om te presteer. Hy hoef hom self nie met ander kinders te vergelijk nie. Sy scholastiese doelwitte word volgens sy akademiese vermoens bepaal en die ouwers die kind die my help. So, jou sien Janie behoort nie te vergelijk te word met Sanie, wat langs en aas in alle vakke krijg nie. So, leer jou kind, dat ons elke een individu op sy eie is, elke ene met sy eie talente, jou kind kan dalk nie, a goeie som maak nie, maar hy kan vir jou, doel dier daar paaluskop, of hy het stalk goed met sy hande, hy kan die mooiste artikels, kassies en kassies, en as om sy hande maak, geef jou kind ruimte, om dit te doen, wat hy wil doen. En dan, wat ook belangrik is, is om vir jou kind, is die veerkende punt, genoeg rispozes tussen skoolwerk te gee. Die akademise take is vir hierdie kinders reeds uitbindend en spanningsvol. Daarom is gereelde rispozes nodig en ander activiteite ook nodig. geen jou kind een blaaskans. Moet hom nie druk van die ochend 7 uur toe die aand 9 uur nie. Die kind moet ook rispozes kry tussen skoolwerk. Hy moet aan sekere ander activiteit te deelneem, het sy wat nou een swimles is, of een tennisles, of selfs een klavierles, so die kind moet rispostes tussen sy schoolwerk kry. En, ander activiteit is die beste om jou kind mee bezig te hou, moet om die hele dag voor een rekenaar sit, wat hy daar met die rekenaarspeelkies speel, of die hele dag op die internet rondse, of nie, hy moet ook ander activiteit te hee, so sport, of selfs as is dit net, skaak by die skaak, span, so die kind moet, ander belangstelings, en ander activiteit ook volg. Maar let weet my wat jy dink van dit, let weet my, hoe sien jy al die punte in, het jy raad by iemand wat sikkel, of sikkel jy, het jy wekie raad by, iemand wat raad het nodig, so let weet my, en ons doen een program, en as jy raad die, dan doen ons sommer onroud, dan kan jy sommer die raad oor die licht aanbied. Kom ons luister eers weer na stikkie muziek, en ek gaan vir ons die a cappella koor dis a feest speel. Dis a feest, dis a feest om jong te wees, kom som met ons Geest, om saam Dis een feest Dis een feest Om mooi en jong en slim Te wees, om sterk En fris en te wees Dit is Een feest Ons lach en dans En valjaar en sy. the fi ek kapelak oor my, dis a feest, ek hoop jou lewe is ook vir jou feest dit is my ons lekker om te lewe gaan door bykie daar by ons webverb rond, gaan na op. .zo.za kyk dis uh, winkelkie op met verskye produkte vir al die kolostomprodukt waar daar na een hele klomp en insectes gekyk word en waarvoor Kolostrum natuurlijk baie baie hap met al die symptome daar, so gaan Loo rond kyk na die Kolostrum, daar is ook boeken van ons Afrikaanse skrywers, ek denk my aan Elsby van die Westhuizen en Looie Routenbach en Louisa is ook daar daar is een boekie van Pietro Greif by, wat sy geskryf het net voor sy um, afgesterwe het bouwkies en boorsies wat sy storykies saamgestel het, dit was een van haar drome wat sy daarom verweesendlik het, met natuurlijk aanmoediging van ons eie loei Routenbach gaan loer daar rond na die boeken en dan het ons ook natuurlijk een nieuwe product die kaffeine vrye vye koffie, wat maar slechts 115 rand is, vir so 60 kopies koffie dieke maak so gaan loer rond en skaf jou daar aan, dit is ideaal vir mense met diabetes of mense wat so bietjie sensitief is vir kafeïnene. Ons kyk so 'n weer na ons ADHD ADHD probleme en ek gaan kyk na die moontlike waarskuwingstekens van volwasse ADHD leiers. So dis nie die kinders nie. Hierdie trek deur as 'n mens word ook. Nou as 'n mens nou kyk na hierdie type van ding en volwasnes en kyk 'n mens eerstens na probleme om georganiseer te raak vir mense met ADHD kan die verantwoordelikhede van volwassenheid byvoorbeeld rekening wat moet betaal word, verpligtinge teen kinders om 'n paar te noem probleme wees hulle het natuurlik probleme met organisatie, en dit het probleem, wat dit is kom dier, vanaf die kinderjare omdat dit kinders was met ADHD nou tweedens is daar miskien roekloos bestuur en verskeersongelukke wat veroorzaak kan word met ADHD is dit moeilik om mense aandacht op taak te hou dus dit kan moeilik wees om achter die stuurwiel van die motor te wees en dan kan baie mense ook as gevolg van dit dag vinnig rei en verkeersongelukke kry en dan natuurlik kan hulle bestuursel sien sê hier vernoor maar ADHD kan ook daak die oorzaak wees van roekeloze bestuur en verkeersongelukke so dit is alles punte wat na mense moet kyk wat baie belangrik is, is hewelijksprobleem so mense sonder ADHD het ook hewelijksprobleem maar as jy nou probleeme in jou huwelik heet, is het ook nie te sê, dat jy ADAD leier is nie, met hulle reken dat mese met ADAD in die volwassenheid een paar huweliks kan hee, veral dat die persoon nie luistervaardig hierdie het nie, en hy het die onvermoe om verplichtinge te eerbiedig, so dit kan probleeme in jou huwelik veroorzaak, en as jy nie die persoon met ADHD ADHD is nie dan sê die ook nie verstaan hoekom jou maat ontsteld raak nie en jy sê ook nie weet hoekom dit jou skuld is dat dit dit ding plaasgevind het nie so dit is ook dinge wat van kan veroorzaak dat dit wiens heweliks probleme kan heem en dit is ook feit dat iemand met ADHD uiters afleibaar is as een probleem aandag moet kry, kan een persoon wat aan ADHD leie moeilikheid ondervind en sylle op een taak moet focus, vooral in vandagse vinnige en in drikkende wereld. En dit kan leid tot geskietnis van loobaan onderprestaties, wat ek veroorzaak dat die mens oorskakel van een werk na ander werk en dit is al vooral wees te mees lawaarig kantoore of bezigheide wil vir my as jy aan ADHD leid, so as iemand van werk tot werk val, mag hy dag een ADHD leid er ook wees. En het is natuurlijk, ja, die grootste ding al, al hoort jou aandag makkelijk afgeleid van die een ding, die groot probleem is dat het maak moeilik is vir take om voltooi te raak as jy aan ADHD lei. Alles word so, drie kwart overval, wat geloos, in so geval, is een van die, nadele. En natuurlijk, ek nou swak luister, voor die regierige noem, maar, dit is as, as jy nou, een lang bescheidsvergadering het, en jy snu uit, jy snu uit, jy rok makkelijk, afleibaar, na iets anders toe, jou gedagte is op iets anders, so as jy nie kan, goed luister nie, of as jy nie luister, as iemand met jou sy of haar probleme bespreek nie, jy kan nie onthou wat die persoon vir jou gesê het nie, dan kan jy tak aan ADAD leie, en wat gevaarlik is, dat jy tak jou man of jou vrou tak in die stad vergeet, of jy kan vergeet om jou kind na rekbeoefening op te taal. So, een mens moet kyk na hierdie probleem, as jy dag van hierdie symptome het. En dan, al oh, as jy in riskloosheid lei, probleem het om te ontspan, terwyl baie kinders met ADHD hyperactief is, verskyn hierdie ADHD symptome, dikwijls anders by volwassenes. So dit is hier allemaal omgekeerd, by volwassenes. So in plaas daarvan, om verskrikkelijk actief te wees, is hierdie volwassenen met ADHD meer geneig om rustloos te wees of te vind dat hulle nie kan ontspannen. As jy volwassenen ADHD het, kan ander jou as gespanne beskryf of angstbevangen beskryf. So, ek dink, gaan maar vir evaluatie as jy baie van hierdie symptome het en dan en die volwassen ADHD leier ook probleeme om die taak te begin. Dit is, in kinders wat in jylle huiswerk doen nie, kom die volwassenes nou, daar dat hulle begin met die ding, en dan begin hulle voete sleep, en voltooi nie die taak nie. En hierdie uitstaf van take, of die uitdruk van take vererger dikwels bestaande probleeme, dit sluit in, heweliks verskille probleeme by werkplek, en probleme met vriende. So dit is, een groot probleem. En dan ook, wat die achste punt wees is, is om laat te wees. Jy is nie, betijds vir, jou afsprake nie. Jy is laat in die ochend by werk. En daar is baie redes hiervoor, eerstens word volwassenes, met ADHD, dikwels afgelei onderweg na afspraak, of taak op pad waartoe. Misschien moet die motor gewas word en dan sien hulle die, die petrols op en voordat hulle weet is daar een uur voorbij. En mense met volwassen ADHD is ook geneig om te onderskat hoeveel tyd het benodig om die taak te voltooi. Of het nou belangrike werk, opdracht of een eenvoudige huistaak is. So as jy in hierdie kategorie val laat toets jou, misschien laat jy aan ADHD. Die negende punt is woede uitbarstings. ADHD lyk dikwils tot probleme met die beheer van emoties. Baie mense met volwassen ADHD is vinnig om te ontplof oor klein dingetjies en dit voel dikwils of hulle nie beheer het oor die emoties nie. En baie keer verdwaan die woede net so vinnig as hulle het ontvlam het. En dit is lang voordat die mense wat die uitbarsting hanteer het oor die voorval gekom het. So daar kan jy een probleem hee, dat as jy een tantrum met jou man of jou vrou het, dan kan die man of die vrou dag oor die week nog steeds kwaad wees vir jou. En in die tiende een is prioritisering van probleem. Dik wil sikkel mense met volwassen ADHD om te prioritiseer en te versrym om groot verplichting af te handel, soos expert bod dat om by werk terwyl hulle talle hier op iets kleins of onbedeidend sal spandeer. Dan is daar ook een uh, probleem met hyperfocus, terwyl die mense met ADHD dikwels makkelijk afleibaar is, kan hulle ook iets sê wat hyperfocus genoem word. Nou, dit is een geval waar jy so opgevang raak, in iets dat jy onbewus raak van enig iets anders om jou dit gebeur dat die mens makkelijk tyd verloor en dan die mens om jou kan voel dat die geignoreer word en het kan ook leid tot baie verhoudings wat mislik of misverstande in verhoudings. So as jy daar probleem het, dat doet jou. Ook vir gegeetachtigheid, dit is menslik om van tyd tot tyd dinge te vergeet, maar vir iemand met ADHD is vir gegeetachtigheid deel van die alledaagse lewe. Dit kan die routine vergeet wees, waar die iets neergesit het, of die datums wat jy moet onthou. Soms is vergeetachtigheid irriterend, maar onbelangrik, en ander keer kan dit ernstig wees. Die basislijn is dat vergeetachtigheid skadelik kan wees vir beroepen en verhoudings, omdat dit verwerken word met onverskilligheid of gebrek aan intelligentie. Nog een probleem is die zwak selfbeeld. Volwassenes met ADHD is dikwels hyperkritisch van die self wat kan leid tot die zwak selfbeeld. Dit is te danke aan die onvermoe om te concentreer as ook ander symptome wat probleeme in die school, werk, situasie of verhoudings kan veroorzaak. En volwassenes met ADHD kan hierdie probleeme as persoonlijke omislikings of onder prestatie beskouw en dit veroorzaak dat hulle self in een negatieve licht sien. En volgende punt is daak verresend met moegheid, aangezien risloosheid ook as een metoom is, is moegheid ook ’n probleem vir baie volwesnes met ADHD, en daak kan verskye redes daarvoor wees, dit kan wees as gevolg van hyperactiviteit of slaaprobleeme, wat saam met ADHD kan kom, of dit kan wees as gevolg van die constante poging om te focus wat benodig word door volwassenes met ADHD, of dit kan selfs een nieuwe effect wees van die medikasie wat die persoon neem. Wat ook al die oorzaad is, kan moegheid en mense aandagprobleme nog erger maak. Voor ons aangaan is een stukje mysiek en op die draaitafel het ek vir ons Sias Reineke met een klein karoë. my own. services at your service service excellence is our motto with zero downtime for all your internet needs from admin on your social pages to your needs for hosting domains website designs reseller servers bulk sms packages booking sites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 Dit was sy is reënike met lynkaroo en dit wie da dit is sommer 'n sakke so lekker so dienstige gevoel wat hy nou kry. Janie Lodewig daal was menie moenie se kou maar nou al ons almal so ouderdom weg. Maar 'n ja, ouderdom is maar net 'n getal. Dit is wat 'n mens van die ouderdom maak. 'n Mens kan 80 wees en ek nog steeds 16 voel. En dan as ons ook verder kyk na ADHD, dit kan leid tot gezondheidsprobleme, dit kan een mees lei om jou gezondheid te verwaarloos, en dit kan ook lei tot kompulsieve swak eet, en ook dikwils ooreet, met gevolge van vietsig, te versuim om te oefen, of om belangrike medicatie te vergeet, angst en stres kan ook negatieve impacte op die gezondheid hee, en sonder goeie gezondheidsgewoontes, kan die negatieve gevolge van ADHD, ander symptome weer vererger. Dan kan dit ook leie tot middelmisbreik, of instansiemisbreik, en dit kan dinge soos alcohol, tabak, en ander middels of twelhings insluit, en dan, is die naafwoordel nog nie ootmal duidelik oor wat die verband is tussen dwale misbruik en ADHD nie, maar een van die theorie is, dat mense met ADHD substantie as self-medikatie gebruik, en hulle mag hierdie middels misbruik in die hoop om te focus, of om hulle slaap te verbeter, of om angst te verlig. Om iemand met ADHD te behandel met stimulante, verminder die substans misbruik. Daar is nog paar dinge waar ons kan kyk na ADAT, maar ek nooi jou nou, as jy wil gesels oor die onderwerp, as jy so bykie raad het, as jy so bykie inlichting het, rondom hierdie gebied, kontak my, let is so bykie daar gesels, ons kan nou onderhoud voer, as jy graag wil gesels en jou stem oor die lucht wil hee, so kontak my geres, en ons maak a plan daarmee, En besoek ons webverf, daar is potgooie van, van die vorige programme, daar is een winkelkie op ons webverf, van doe daar rond en skaf jou paar boeke, of kolostrum, of koffie, of sout lampe en daar is grimering, so, gaan door een bykie rond dan kyk wat kan jou aanskaf op ons webwinkelkie. En as jy natuurlijk jou boeke wil bemerk, stier het vir ons ons plaas Gratis op ons webwerf. So, dit is help as jy dalk 'n voorboord saam stuur en 'n omslag van jou boek, so kon dit my sommer by Corie by Nitro is oop, jy op ons Of wat jy kan doen op die webwerf is daar 'n hooffie waar staan kon dit ons, jy kan daar 'n boodskap stuur of jy kan selfs per WhatsApp 'n boodskap stuur. Kyk onder op die regterkant van die webblad is daar WhatsApp-checking, klik daar op en gesels direct met ons daar Indien jy wil adverteer op die radio of program wil borg kon ek ons gerust Natuurlijk is ons afhankelijk van advertenties en borg om die radio's oor of hoofdkostes te dek so kond ek ons gerust Jy is baie welkom en ons sal vir jou natuurlijk advertentie en blootstelling vir jou bezigheid op ons webwerf en oor die licht gee gee Indien jy natuurlijk jou besreed na die volgende vlak in die kiebruimte wil neem, kon ek ons geris, ek koriek kan vir jou domeinreel, een uh, webwerfbou en een gratis SSL-sekeriteitssysteem op jou werf, so jy kan een winkelkie opzet, veilige betalings neem, en Google sal jou nie penaliseer, omdat jy nie SSL-systeem opiet nie, hulle doen het sedert 3 januari 2019, en jy kan so my jou webwerf gratis oorblaas na ons houdsting maatskapie USL services, gaan net na www.usl.website en gaan loor rond daar, jy kan jou bescheid gratis oorblaas en natuurlijk kan jy vir my boodskap jy stuur koor jy by netrolysa.co.za en die nie jy jou stem op die licht lee, as jy dag jou droom wil waarmaak, jy wil pretie oor die licht, as jy daak, een bezigheid het wat jy met die radioprogram wil bemerk, of interessante stokperkje iets wat oor jy wil gesels oor die licht, droom jy daarvan om net pretie, dier oor omroeper te wees, ons kan jou help, kontak my, en ek help jou om jou eie program met radio te begin, en ons, is dan klaar vir vandag, ek sien ons tyd het ingehaal, Om daarom ingeskakeld te bly, daar is hierdie muziek op En natuurlijk is Dr. Tini Eilers Vanavond om sewe op die licht met meditation So bykie kost vir siel Want nes die natuurlijke lichaam kost nodig het Het die mense sel ook kost nodig En dis die ideale tyd om in te skakel Sewe eer saans saam met Dr. Tini Eilers Op hierdie noot groet ek jou een liefde aand verder En dis natuurlik naweek, ek sien jou morgenmiddag om 6 met my program Reis dis Disney Sterre of Reis na nou Sterre En dan gesels ons oor allerende onderwerpe, allerende planete en sterre Wat ons in ons uitspansel krij, ons grote univers En paar interessante dinge is gewoonlik en in hierdie programma waarop ek afkom so skalgeris en in kaarsal so met my en ontdek al die nieuwe dinge daar buiten in ons buitenruim. Ek gaan vir ons uitspeel met ver in die wereld, kiet jy lekker ontwerder, tot ziens! <mys>